Biografii, Memo Biografia unei capodopere Apus de soare de barbu Stefanescu de la brancia Emisiune de Virgil Braciau. Barbu Ștefanescu de la Francia va fi interpretat de Mircea Albulescu. Ștefan cel Mare va fi interpretat de George Calboreanu, artist al poporului, și Gheorghe Cozorici. Regia artistică, Dan Puicanu. Când se încână eu cu noaptea Te rog să fii serioasă, Riri Dar ce? Nu spui o poveste? Ba da, îți povestesc ce se petrece de câteva zile dimineața În timp ce noi dormim Păi eu dorm pentru că este vacanță Și pentru că vreau să cresc Așa. Da, să fiu ca ticul să, să am părul frumos, crionțat ca lui Să am stață și când mă supăr, să am uboas ca un tunel oh, Riri, da tu ești fată Și ce dacă? Așa vreau eu să fiu unde e ticu? Uite, tocmai asta voiam să-ți spun. În zori, Când se ziua eu acum. M-a supărat! Nu, nu, nu, nu pot să fii serioasă. Și uite, mai să știi unde e ticu. Da, uite, știi ce? Ce vrei să-ți spun? Da, te rog, spune, unde este draga surioară! Unde? Bine, ticu s-a sculat în zori, a luat un bloc de desen. Nu, nu, nu, nu! Două! Și a plecat în greține! Mă duc în grădină să văd ce face Stai, stai, Rili, stai puțin Mergem împreună pentru că numai eu știu unde este Uite, mai întâi însă Îți faci toaleta Așa, luăm micul dejun și îi ducem ceva de mâncare Că, uite, el să racu nici atât de atâta timp Mi-a spus Maranda Că de când se duce la lucru Și sunt câteva zile Nu și-a luat nicio dimineață de mâncare Unde te da, duci, scufiță da, da. roșie? La bunicuța, lupule oh, Și ce ai în coș, scufiță roșie? Bunătăți pe care ți le-a pregătit mama, ticule <laughs> <laughs> Și nu-ți e frică așa singură, scufiță roșie? Nu sunt singura, lupule sunt mm. cu celă, da, dar n-am avut curaj să se înfățișeze cela Oșaicelor, oșaicelor, veniți la tata-lupul să vă mănânce picle, Venim, venim, picle. venim dacă le promiți că mănânci tot ce ți-a pregătit mama Promit orice că mi-e dor de voi și mi-e foame Da, îmi promiteți și voi, fetițele mele, să nu spuneți nimănui ce se petrece aici da. Pentru ce? că aici se petrece... O minune Ei, O minune? Ce minune? Ce minune? Fetele mele, aici, în liniștea acestei grădini binecuvântate da? A prins să trăiască cineva care s-a dus de mult, de mult de pe lume Și de care e plină totuși lumea Cine? Cum? Și, da. și când a venit? Când a venit? A, cum? cum? Cum? Cum a venit? M-am întâlnit cu el de când eram ca voi, în basmele copilăriei mele în ceea ce îmi spuneau despre el moșii ah. și mama și tata Și tata A prins apoi viață din ce am ascultat de la lume Și din ce am citit în cronici hrisoave Din ce mi-au spus pământurile pe care a trăit Și din ce au păstrat ctitoriile sale Așa m-am întâlnit cu... Cu moș vreme, cel bun și drept, nu? Nu, fata mea bună și frumoasă Cu... Ștefan cel Mare, domnul Moldovei Ștef? Ticule? Ștefan? Ticule? Ștefan? unde Și cum este? Este ca în istoria lui Ștefan cel Mare povestită veacului românesc uh, Cartea domnului Iorga, din care ni s-a citit nouă la școală? Da, da, celălalt, Ca în cartea lui pe care am citit-o și eu În legendele strânse în o seamă de cuvinte de neculce Ca în letopisețul țării Moldovei, al lui Grigore Ureche Ca în cronica lui Shinkai, în documentele publicate de H.D.U. și Ion Bogdan, pe care o să le citiți și voi mai târziu. Oh, până atunci o să mai curgă multă apă pe siret. Eu, eu, eu să citesc Până sticle. atunci, până atunci, știți ceva? Ce? Ce? Ascultați cum vorbesc despre el fetele de la curtea sucevei. Ah, Fete și fetițe mai mari sau ca Așa. voi, ca voi, frumoase și bune. Închipuiți-vă o cetate de scaun, nebiruită cetate de scaun a domnului Ștefan. Am țezut bine, de, de Reveca. Nu, nu bate într-o parte, apucă spata drept de mișloc. Așa, așa. Dar eu? Mai bine. Nu strânge cringe! nu. Așa, mâinile în voi. ca și cum te-ai jucat. Da. E... Dar tu, Oana, ce ispăravă mi-ai făcut cu fașele ce aveai de mântuit? Mai am puțin tel și le nelbesc, Așa. Dar prea multe. Și nu mă plâng că sunt prea multe. Dar pentru că sunt multe, mă pun pe gânduri Mă băiete, că porți părul bălan ca Ce spui? Ce gânduri? Nu vedești ce de fâșii? Și încă trei cămăși de dale Doamnei să le rup pentru slăvitul Domnul Mare Fauana, ție -ți lene! Ba! Fauană, ție -ți -e foame! Ba! Faoană, pe tine te ține degeaba la curte. Da. Faoanușor, ce-ți-a dat și betele astea de argintă? Slăvitul. slăvitul. Da-ți pace, feri. ce oană cu gândurile tale? Ce să fie. Prea multe fâșii de pânză, Prea multe. Doar nu-i trebuie mării sale? De ce te plângi? De... Nu-i trebuie Dar de ce așa de multe? Și buna doamnă când mi le-a dat Mi-a zis Până diseară să le faci Și mai lungi, Ioana. Și mai lungi și au oftat Și plecând Am văzut-o făcându-și cruce făcându cruce? Da mie miroase război. Război, că de mult nu mai fusese de aproape 2 ani. În 46 de ani, 33 de bătălii, două fără zbândă și 31 de biruinți. El să trăiască și Moldovii e bine. Amin. vine măria să! și te asta, fetelor. să vă blagoslovesc. În prejurul meu. Așa. Așa. Ca ierburile crude de pe bătrânul turn al sucevii. Slăpite Doamne. Da, da, se rută mâna, nu te sfii, Tu, fata pîrcălabului da Stă pune. Stați, stați. -sta Perim. Maria Ileana, tu erai mică când pieri tatăl tău râmcu. Maria ta. Tu, Oleana, ai să vezi curând pe tat to duma. Da. Da. Da. Mm, dar tu, Ana, Băbătie Ce speli? Știi tu pentru cine nălbești feșile? Da, Maria ta. Pentru cine? Pentru prea slăvitul nostru, stăpân. Pentru prea slăvitul nostru, stăpân. Pentru osul lui. De câte ori mi făși pulpa dreaptă, zic, Doamnei, piciorul meu, vretnic ca oana. Iată, am scăpat, Sabia. Ai și ridicat -o, oană. Și vrei să-mi săruți și tu mâna, și nu ajungi? Să mă cobor la tine, ori să te înalți la mine. Privește drept în dreptul ochilor mei. Aaaa! Plângeoana. Și de ce? Haide, cu coace bătrâna mea prietenă. Pe creștetul tău să cadă sărutul voievodului ca ploia peste holdele verzi. Ticule, e? Ce spun primii ascultători și critici ai piesei Căreia încă nu-i știu titlul? Mi-a plăcut, ticule, ticule, ticule, să spui Ștefan cel Mare Uite, eu mi-l închipui de pe acum pe domnul Moldovei Este așa, este ca tine Mare și bun Nici așa, nici eu aș vrea să fiu așa Când ca Irina Bob. când ca Oana Dar, dar, cu eu, o ticule? Ei, nici ea nu știe eu, eu vreau să Bine, bine, bine, autorul va ține seama de auditoriu și critică eh, Înțeleg că v-a plăcut Da, foarte, foarte mult, mult de, mult de tot, tot. Vreți să ne mai citești? Mai ce? citești Te Mai mult nu mai am, restul da. e aici în minte, în suflet Da, secret, nimeni altcineva în afară de voi și de mama să nu știe ce se petrece aici Până ce piesa va fi gata. Nu, nu. Nicule, nici luciliu. Nici nici nici. Mm? Are să afle de la mine când va fi Se Secret. Secret. Sunt sigur că mă pot încrede în voi. Sigur, ca înștini în Mariei sale! Mariei sale! Acum după ce piesa domnului de la Vrancea a fost citită față cu prețuirea arătată de unanimitatea cu care Comitetul de Lectură al Teatrului Național din București a aprobat intrarea în repetiții, dați-mi voie să-mi exprim bucuria că scriitorul s-a întors la uneltele sale și să cred că prin drama sa istorică națională va prilejui un eveniment teatral. E o surpriză mai mult decât plăcută pentru noi toți, domnule director Eliane. De la Vrancea un mare scritor care părea mult prea prins de viața politică și juridică ca să mai aibă timp de literatură, debutează în dramaturgie. Într-adevăr, într-adevăr, debut puțin obișnuit, da. de la Vranci are 50 de ani Da, l-a depășit pe Davila care a debutat la 40 de ani Dar și Davila debutează cu o mare operă Teatrul este dator acum cu un spectacol pe măsură Îi vom încredința direcția de scenă lui Constantin I. Notara și tot lui rolul lui Ștefan Cum a cerut de altfel autorul Ne-a dat o piesă istorică, dar de mare actualitate, acum în anul de grație 1909 am ascultat piesa, a reînviat trecutul ca să ne facă mai clară conștiința datoriei noastre, a românilor, de a pune capăt acestei dureroase nedreptăți. Barbule, dragă, vrem să spui, eu te așteptam... În teatru de mult De atunci când eram tineri Cârlani Când ne-am cunoscut la Paris De când am auzit și reauzit la bară Și a ajuns până departe Ecoul intervențiilor tale În parlament Tu ai teatru în sânge Ești mai artist Decât mulți dintre cei Care apar pe scenă Tu la bară ești magnific Magnific ești tu pe scenă Prietene Anodara în Regele Lir spre pildă, în Horatiu ești admirabil, iar în Franz sau în Don Salus, abominabil ca personaj și extraordinar ca actor. Te-aș strânge de gât dacă nu mai ai fi prieten. N-aș vrea să ai asemenea intenții după ce îl voi interpreta pe Ștefan. Dragul meu, nu există acum în teatru românesc interpret mai bun pentru Ștefan decât tine. Vei avea o creație de care se va vorbi multă vreme. Să-ți fie gura orită, barbule mm. e, Care e distribuția? După ce în rolul lui Ștefan M-a distribuit dramaturgul de la Vrancea Mie mi-au rămas ceilalți loc puțini Spune-mi, cine l va interpreta pe moghilă? Iancu Petrescu mm, Bun, e de acolo ah, De a pe șmil Liciu, mm, Liciu Liciu Cel mai potrivit Ca și belcot Ieronimo mm, Dacesena. Si, mm, si ilustrisime. si, si Doamna Maria, știu că este doamna Demetriade. Apoi Cırlani. Și cărlanele. Da. În Oana rămâne Mariora Voiculescu, frumoasă fată, are foc. Ai grijă de ea și de Oana. Ai grijă de toți tinerii, mai ales că interpretează logofeți, postelnici, pârcălab, vornici, hatmani. Ha, apropo, cine este hatmanul arbore? Zaharia Bârsat Dragul de Zaharia Că mult suflet mai este în transilvaneanul asta Și suflet și minte Are temperament dramatic și condei Și mai are, frate Costică Ceea ce trebuie să avem astăzi, Virtute românească Bun, bun, pentru moghila Zaharia Bârsat da, Și ceilalți? Foștele vedeai mei și dai ai aristiței Talentați care mai de care? Ion Manolescu Bogdan Manolescu? de a vrut să-l dea afară Davila? <laughs> <laughs> Atunci numai eu știam Ce poate băiatul ăsta Acum știe Și va ști și Davila Mai joacă Aurica Nastasescu viitor June Prim de succes Și Puiu covescu. Comic fin Și ăsta nu peste mult timp Cu mare nume în teatru și, alții, și altele Maria Filoti Tina Barbu Olimpia Bârsan, nume care vor umple țara Avem artiști mari, barbule Cu gândul la ei am scris La cei pe care știu și pe care nu că e bogată țara asta în toate În oameni și în frumuseți nebănuite Mâine, prima repetiție mm -hmm. Vii barbule, să ne spui câteva cuvinte Vin, dragul meu, vin mm -hmm. O să vă săturați de mine În încheierea prezentării piesei domnului de la Vrancea, care onorează cu prezența sa prima noastră repetiție, ca director de scenă și ca interpret al lui Ștefan, aș vrea să vă spun că printr-o viziune literar-dramatică de geniu, autorul a îmbogățit universul vremilor noastre. Făcând să trăiască un simbol, el i-a dat lui Ștefan chip, vorbă și trăire anume, putere și să existe pentru fiecare dintre noi a evea, să fie văzut, să fie ascultat, să-i să simtă viul vieții. Lui Ștefan, ca și celorlalte personaje. Rămâne că de acum înainte, noi, interpreții, să ne ridicăm prin întruchipare scenică la înălțimea eroilor. Să fie într ceas bun! Acum îl rog pe domnul de la Vrancea să ne vorbească. <coughs> mă bucur că prin domniile voastre, prin simțirea fiecăruia și prin puterea magică a cuvântului, așa cum doresc, se va trezi cetatea Sucevei din zilele marelui Ștefan. Se vor deschide gurile amuțite de 400 de ani și își vor relua firul vorbei de unde l-au lăsat, cum mi-a spus prietenul Vlachuță după ce i-am citit piesa. Aș vrea să fie spectacolul un moment de existență autentică din viața neamului nostru. Un moment care vine din vreme, care se vorbească cu adevărat artistic românilor totdeauna. N-aș vrea teatru, adică teatralitate cum se obișnuiește, ci adevăr. Mai bine zis, teatru adevărat. Și asta nu poate rezulta decât din înțelegere și simțire, din măsură artistică. Dacă le vom avea pe toate acestea, va fi bine. Ștefan al domniei tale, Coane Barbule, și al nostru, al actorilor, care cu toții îl admirăm și credem în el, are să ne ducă încă o dată la biruință. Experiență am, după cum știi, peste 30 de ani de teatru. un încep să-mi zică maestre și tocmai de aceea, pentru că am citit și am jucat multe piese, te-aș întreba, în legătură cu felul în care ai conceput-o, și cu acela în care somântăm piesa asta, acum noastră, poate să pară că nu prea are conflict. Ulea, Stavăr și Drăgan, opozanții, sunt mai mult argumente decât forțe cu care Ștefan să se înfrunte pe plan dramatic. Și totuși piesa e vie, trăiește, captează, prin ce? M-ai întrebat, îți răspund. Interesul dramatic și tensiunea rezultă din ceea ce aș vrea să fie patosul constructiv al personajului central, ceea ce face ca cititorii, sper că și spectatorii, să fie antrenați în principal de înfăptuirea idealului eroului, al lui Ștefan și a celor ce sunt alături de el. Piesa se susține prin ceea ce îl face să nu vingă, prin toate energiile implicate în universul său, în trăirile sale. Pasiunea lui dominantă este Moldova, țara, dragostea și grija de ea, purtându-l în toate. Faptele, culminând cu jerfirea vieții sale, dau perspectiva piesei, a nemuririi eroului și relief ideii de responsabilitate patriotică a unui conducător de oameni și de țară a oricărui om. Eu așa am scris piesa cu aceste simțăminte și gânduri. Umblă vorba prin teatru că vă cam strunește, domnul de la Vrânțea. vorbe! Teatru nu duce lipsă de vorbe. <laughs> Vorbe, vorbe, vorbe De data asta, fără temei Cei care vorbesc, mai bine ar veni să vadă că au de învățat Și de la meșterul Notara și de la domnul de la Francia. Noi tinerii suntem în admirația lor, să A, Tinerile mai cu seamă că e plină distribuția de jupânițe, duduci și duducuțe, de copile mai mari sau mai mici. La repetiții, domnul de la Vrancea, este irezistibil. Da, mă rog, mă rog, sexul slab. Știu, știu, știu. Când pletează la bară, frumoasele Bucureștiului se bat pentru locuri. Dacă ar fi așa și la piesă, dar... Da ce... Se spune că nu e teatrală, că ștefana abia își trage sufletul Că tot așteaptă să moară și nu mai moare Răutăți și vulgarități Mulți invidioși se mai prășesc pe lângă teatru Noroc mă că există oameni ca Meșturul Notara și ca Iancu Petrescu Și zici că de la Vrancea se pricepe la interpretare? Dacă și-a putut imagina cum a fost, a scris atât de viu De ce n-ar putea să știe și cum să fie întruchipat pe scenă Ceea ce a conceput el pe vor, Vorbe, vorbe, vorbe, spune concret, ce face? Ne-a prezentat și -a analizat piesa a caracterizat fiecare personaj, ne-a evocat și ne-a făcut să simțim atmosfera, ne-a vorbit despre interpretare, ne-a cerut adevăr artistic și nu teatralitate. Vorbe, el zice, el aude... Ca așa dramaturg este în viață. Incomos, pretențioși. <gătăși> am lucrat eu cu destui, ha, barnau. să am pardon, ar spune Caragiale, care și el știe ce vrea când este vorba de piesele lui. Și de la Vrangea știe să explice și chiar să arate. Are puterea de a te întoarce cu toată ființa ta la 1500 în castelul de la Suceava. Îți creează condiții ca să-ți înțelegi personajul în lumina adevărului Să-i păstrezi psihologia și să-i redai semnificație Spre pilde Uite, uite, pe mine m-a făcut să o gândesc tragic pe Oana Mi-a arătat că este simbolul conștiinței lui Ștefan Preocupat, chinuit în pragul morții sale de soarta Moldovei Să nu care cumva să faci din ea o ingenuă, mi-a spus e, Ușor e să ai păreri Dar cum Ui, Asta nu știe el Bine, nu știu în general autorii Ba da de la Vrancia urcă pe scenă, explică, da. nu se dă în lături să rostească o replică sau să facă un gest, să iau o atitudine. Și uite, iar trebuie să spun că o face cu pătrundere, cu credință convingătoare, cu o capacitate de transpunere electrizantă. Este același mare de la Vrancia, omul care stăpânește la tribuna parlamentului, care n-are rival la bară și se arată cuceritor, convingător, este... Irezistibil acum la repetiții. Este un mare scritor, un, un mare orator. Ar fi putut să fie atât de mare actor, artist și de fapt este... E, domnișoară colegă, văd că nu se mai poate face nimic. Noroc că domnul de la Vrancea este căsătorit. Are și două fetițe în da, da, pe care le iubește foarte mult. Da. Uite, pe una, însuțită de o colegă, am ajutat chiar eu să participe fără știrea tatălui la repetiții. <laughs> Cum, a ai îndrăsnit tu să asist la repetiție fără să fi fost invitată? M-am invitat eu și, și m-a ajutat o prietenă din teatru Prietenă în teatru? Mm -hmm. De când? De azi. Cine? Sora mea Cela a fost acasă tot timpul mm, Nu cea? eu mai am o soră Nu mai spune și da. eu nu știu Cum o cheamă? Oana Bată-te este norocul Bine, zice tata hoțoaică <laughs> ce se spune când o afla Că ai fost la repetiții? Păi, păi tot de unde să știe? De la tine, că lui nu se cuvine să-i ascundem ceva da. mă. Bine, mămicu Acum, dacă ai fost, spune-mi și mie cum este oh, Frumos, mă da. Frumos Domnul Tara este mare și Așa. bun da, Și vorbește foarte frumos Până îi strigă nu așa, Costică, nu așa, că nu ești la teatru, ci în castelul de la Suceava Și domnul Notara nu se supără? Nu, oamă, râde, Domn? râde și zice Bine, Barbule, Dăm domnia ta replica Da, și Ticu, Ticu i-o și domnul Notara mai spune odată, și încă odată, și încă odată, până ce, Ticu? Păi ce Ticu este mulțumit Mai să fie într-un ceas bun Dar altă dată să nu te mai duci Așa de una singură nu se poate Doar cu tata știi că lui îi place să iasă cu fetițele lui Da, îi place, dar numai la plimbare, mamă Iar, iar noi vrem să-l vedem Nu numai pe Ticu Ci și pe da? domnul de la Vrancea da? Iar el la minister nu ne a luat Nici la primărie, nici la tribunal la... Nici la parlament ne va lua la teatru, la premieră, în da? Autorul și familia Barbule, dragă, ai emoții? Soției mele pot să-i spun ceea ce altora nu l-aș spune Am, iubita mea, am cu carul De altfel, tu știi că le-am de fiecare dată când mă întâlnesc cu publicul La bar, în parlament, dar acum e altceva Pentru că, vezi tu, nu mă întâlnesc eu deschis, bărbătește față față Și prin intermediari, vezi, am întrebări Nu, nu le-ai mai avea dacă ai fi fost la avantpremiera mm, Dragă mea, premiera este astăzi, 4 februarie 1909 Acum sau niciodată Acum vin criticii, toți în păr Parcă-i văd, parcă-i aud N-are tare, n-are asta, n-are aia la e... Altfel n-ar fi critici. Și dacă ar fi să o aud după tipic, aud de ce se lega Pentru că, draga mea, piesa asta nu este ca toate celelalte hmm? Este mai puțin o construcție Este mai mult o mărturisire O voce din vreme a vorbit prin mine Ceva din mine și parcă totuși în afara mea Că povestea lui Ștefan nu e terminată A doua piesă, pot să spun, este aproape gata Și o a treia așteaptă oh, Barbule, tu faci minun Când? Dragă mea. Nu mă pot desprinde de ceea ce s-a constituit depozit din toate câte s-au petrecut până acum și câte trebuie să se mai petreacă Ștefan îmi vorbește mie, eu, actorilor și prin ei, publicului Ei, actorii, spectacolul, au acum rolul principal și mai ales notara Da, a jucat zeci, sute de roluri Adevărat, adevărat, e? dar Ștefan este un mare examen Să nu te miri dacă te vei întâlni cu un alt notara Grandios și în același timp uman Intens, vibrant și în același timp Fără teatralisme S-ar zice că ai și tu un merit S-a auzit de prezența ta la repetiții <laughs> Eu la teatru Nu mă pricep ca el, este un meșter Eu l-am ajutat să comunice cu adevărul Lui Ștefan Adevărul artei, vestmântul ei L-a dat notara, l-au dat ceilalți și Doamna Demetria de Domnișoara Voiculescu Toți, toți, toți ah. au fost de maximă receptivitate e? Acum suntem gata, lupta poate începe Doamnă de la Vrancea da. foarte frumoasă așa cum ești totdeauna Pregătește hoțoaicele Și apoi cu toții Cu grăbire la teatru românesc Cum ar fi spus Alexandrii Pe care eu pe atunci tânăr critic crezând că le știu eu pe toate L-am nedreptățit în negătură cu despot Pecatele tine Cum ar fi spus Costache Negruț Care Costa. va să zică cum ar spune Caragiale Acum sunt bătrân, ai? Tu barbule ești mereu tânăr Chiar mă întreb Oare cum vei fi tu la bătrâneță? Da, chiar mă întreb și eu cum voi fi okay. Când o să-mi crească barbă și o să fiu serios cu morgă îngreunat de câte voi crede că pot și reprezint Nu, tu bătrân n-ai să fii niciodată Adică serios, adică nevermore Apropo, recepția va avea loc? Totul este pregătit precum ați hotărât mm. algeță nu e chiar recepție, că acolo nu se dă mare lucru La noi, după spectacol, mm -hmm. vor fi de toate Și curcan? Și... Și șampanie? Și... Și bereci? Asta, ce mai a, dacă. asta e din aia altă piesă Și a. pentru Brezeanu, că asta a, a. este mai autohton în gusturi <laughs> Pentru Notara, în această seară, șampani Și pentru tine, barbule Și pentru care o mai fi să fie Ca unui copil de scăldat și primenit. Ce zile poți să mă și ce nopți lungi. Toate Toată că m-am rugat. Să vedem ce faci. Ce? te ai speriat, Oana? Dă perdelile într-o parte. Da, credeam că dorm, Doamne. Credeam că dorm. Na. Da. Vino A. Ha. Credeam că... Așa. Dormi și-am să dorm. Și-am să dorm. Doamna? Acu' ieși. nu crezi să-și fi scos haina. Mi-a zis să o vestesc. La lasă, Oana. Biata doamnă, să se întinze o Pe doctor, până am făcut să iasă... În curând de lucru. Oana, ție nu-ți place să vorbești cu mine? Nu, stăpâne. Nu, băbă, nu așa. Aci. Da. Da. Cum vrei, Maria? Vreau să vorbim mult. Mult. Cum vrea Maria ta, așa vreau și eu. Voința Măriei tale nu-mi dă pas să voiesc altfel. Și mi așa de drag. Ce-ți-i așa de drag? Când simți că-ți fac plăcere, mm. când îmi zici cum îmi zici. Îmi <laughs> Nimic. Ce? Boala mea? Nu. No. N-am să mai bolesc multă vreme De ce? Păi cum de ce? Nu vrei să-mi treacă? Pata, da, ba da ai zis tocmai de la lingura N-am să mai bolesc multă vreme Nu, mie nu-mi plac Iarăi așa ca o proastă ha. Să te sărut Aș vrea ce? Să te faci la loc Să încarici pe Voitiș Da, da, pe Voitiș Să te duci, să te duci Și să te-ntorci iarăși biruitor ca totdeauna Mă duc Să mă duc Și să mă întorc iar pe Voitiș Iar În fiecare zi de la Dumnezeu Noi fetele vorbim de biruințele măriei tale Parcă am spune niște basme vechi la dă mi pahar cu apă. Da, mă duc, mă duc să aduc proaspătă de la izvor. Astor doi copii nu le-am spus. Păcat. Și mi-e așa de dragă, ca ochii din cap. Uh. Și poate să mă duc. are pe Voitiși. Ie sângele meu în ea. Să-i mărturisesc, barem vis, până mai e vreme. În inima mea, ca o dulce moleșală. Ce vezi și limpede. Ah, limpede ca privirile tale, ca sufletul tău, ca vorbele tău. Că privirile, sufletul și vorbele tale sunt calde Ca lumina soarelui de dimineață Oh, Maria da, da, dar nu bea, nu bea prea da. repede, e prea rece Nu, nu, nu, nu. E sunt hmm. Îmi cad pleapele Oh, Cine vrea pe Ștefăniță, nepotul răposatului domn al Moldovei? Cine a zis că sunt bătrân și bolnav? Pe ulea l-am măsurat cu privirea, muri-se înainte de a Picăturile astea sunt calde. În fie ce o sta și o fiară, Iată-l, pândește călare, calul tremură și joacă, Bagă pintenii până la rădăcină, Chiuie de înfioară fioară valea Racovățului, Unde e mai greu, acolo cade, Un leu în mijlocul dihorilor, Zboară capetele până nu mai simte mâna din umăr. Când mă văzu, își coprinse fața cu două mâinile Și eu cu două, o Și trecui prin el ca printr-un aluat ce dospește. Dar cine e de vină? Eu, Ștefan Voievod, am suit pe Bogdan Petron. Eu, Ștefan Voievod, I-am așezat cu mâna mea coroana strămoșilor mei, El fu de față și văzu ce vreau eu, Și tot sfatul și toată o mea. Sufletul meu vrea și ca un scos din fire Să aruncă în sabia mea cine e de vină. Se cutremura Moldova și o prăpastie se deschise Și cu acest oțel sfânt Opri cu tremurul și umplui prăpastia! Da. S-a împlinit legea. S-a împlinit menirea ca și mine. Maria! Da, rasuflarea Deschideți geamuri da. Apă, apă Da, Maria ta Maria ta Să te odihnești oh. Nu voi odihni Bogdan, Edon Uite tot da. Voi uita tot Nu voi aduce aminte De nimic Să dăruiți Paharul acesta, Mănăstirii Da. nu vine, mă iute! Cine să vie, nu, Maria ta. Nu, doamna, ce am înfășurat în negru! Ea o să vie mai degrab decât am dorit-o! Poftim! Te-am privit de-atâtea ori în față! Nu-mi e frică de tine! Și vin odată, Bogdane, că nu pot! Și acum revista presii. Dar înainte, oh. povestiți-mi, dragă, ce-a fost cu pisicile? <coughs> au avut și ele parte de șampanie. <coughs> Riri care s-a trezit prima le-a găsit fericite printre Ma. cupele din care au sorbit tot ce ați lăsat voi Ce vrei, dragă, pisici de soi? Da. E, a fost o seară minunată. După tensiunea spectacolului, succesul și aici descătușarea. Îți mulțumesc pentru toate și îmi pare rău că la ultima parte n-ai fost cu noi până la capăt. Am plecat cu jupenițele și am lăsat cu boierii. Ești tăi. minunată, minunată, draga mea. Eh, ce scriu gazetele? Să citească le-a adus Hai! Bine. Riri? Hai. Hai. Da! Succes mare! Pași la teatru! Uite, uite ce scrie la acțiune! De la Franța. A fost chemat și rechemat la rampă În aplauzele unui public foarte numeros La ce drept a fost public numeros Și de aplaudat s-a aplaudat Biletele s-au vândut grozav Nu știu cât s-a încasat ieri, Dar la avantpremieră rețeta a fost excepțională 2.912.50 de bani Păi ce e glumă? Dacă merge tot așa Îi cumpăr doamnei de la Vrancea Mult visatele nugi. iar Iar vouă celor tot ce doriți Mai departe, mai departe Ce mai scrie? Așa. scrie, a fost o sărbătoare seară la teatrul, ovațiile nu mai conțineau. Mm. de la Vrancea a fost sărbătorit Bravo, Rir, da. bravo, foarte frumos citește, e, Da, astea sunt relatările, să așteptăm acum criticile elaborate Scrieți, domnul secretar, raportul către ministrul instrucțiunii, domnului Spiru Haret mai marele teatrelor Așadar, scrieți ceea ce vă dictez. Dintre toate piesele originale ale stagiunii, publicul a preferat apus de soare a lui Barbu de la Francia. Cu toate acestea, părerile sunt foarte împărțite în privința ei și ne-a fost dat să admirăm mai mult decât oricând spiritul exagerat al rasei noastre. În ghilimele. piesa Domnului de la Francia e șexpiriană. Piesa lui e cea mai nulă din câte s-au jucat vreodată. Închideți ghilimele. În mod precis, iată câteva din învinuirile cele mai defrunte ce am auzit făcându-se acestei producții. Da, e o frescă. Și încă o frescă în care un singur personaj e cu desăvârșire schițat, acela lui Ștefan. Lângă dânsul o fetiță, oana, din care nu e pictată decât o pătrime. Toate celelalte personagii, bia doamnă Maria, paharnicul ulea, sunt numai creionate. Bogdan e un simplu figurant. Acestei piese îi lipsește delicatețea sufletească. Eu felicit nu pe autor, ci pe public. Să îngăduie el ceea ce n-a mai îngăduit nicăieri un alt public... Adică o lipsă așa de înspăimântătoare de acțiune să vie, să asiste numai la niște tablouri vivante Și asta în votivul lui Ștefan cel Mare, al lui de la Vrancea și al lui Notara Aceasta înseamnă că s-a subțiat mult și că s-a făcut vrednic de o artă mai fină Într-adevăr, trebuie felicitat publicul, Maria sa publicul care atunci, ca de atâtea alte ori nu s-a înșelat și a consacrat de la primele spectacole o capodoperă literar-artistică transfigurată scenic de mari actori. A consacrat-o simțind-o ca pe un moment de comuniune cu permanența, ca pe o întâlnire vibrantă cu marile virtuți și responsabilități umane, cu viul existenței noastre naționale. Publicul de atunci și de azi, publicul din totdeauna, o prețuiește și o va prețui ca pe o pagină înălțătoare din Cartea de Aur a spiritualității noastre românești, un veșnic, viu și pătrunzător mesaj patriotic. Cu atât mai mare este meritul publicului, cu atât mai concludentă capacitatea sa de apreciere, cu cât Capodopera a aprins de grabă vii discuții printre oamenii de specialitate, a prilejuit dezbateri și luări de poziții privind caracterul dramatic al piesei, și creația dramatică în general. S-ar putea vorbi de un colocviu la nivelul mișcării teatrale românești, cu firește couri, printre participanți aflându-se nume ilustre, fruntași ai culturii noastre, dramaturgi, critici. Opiniile, de parte de a fi unanim pozitive, se susțin, în general, prin argumente pertinente, dar nu lipsesc limitele, se întâlnește chiar pornirea. Se poate imagina un dialog cu principalii preopinenți, cu Ion Luca Caragiale, de pildă. Apus de soare eu o dramă în patru mari tablouri, a căror perfectă unitate se încheagă prejurul tipului cardinal, Ștefan cel Mare. În ele sunt adunate și coordonate armonic toate elementele acelei prodigioase figuri istorice și a sale epoci de eroism. Piesa are proporții mai mari decât măsura naturală, simplitate majestoasă, culoare hotărâtă, desen vigoros și mai presus de toate, o sinceritate de concepție și o naivitate de expresie pe care numai fervența credință le poate insufla am putea adăuga la cele spuse de meșterul Caragiale admirația criticului Bogdan Duică pentru modul de realizare a personajului central. Citez. Ce deplină este inima eroului acestuia neodihnit, de care nimic omenesc nu este străin. Și acum să o ascultăm pe aceea a istoricului notoriu și a criticului de autoritate. Nicolae Iorga. La orizont apare din nou și se ridică un mare talent și un nou răsărit al trecutului nostru eroic în teatru. Și aceasta înseamnă piesa cea nouă. Bucurându-mă cât se bucură acest entuziast public românesc și de noua a unui scritor iubit și de vedenia directă a celui mai mare domn român. Criticul Mihail Dragomirescu îl consideră pe Ștefan Marcant nu numai în literatura noastră, ci și în cea universală, prin marea suprema pasiune a eroului. Țara, Moldova. Socotește că Apus de Soare este o piesă neobișnuită, extraordinară, de un tip necunoscut în teatrul românesc. De la Francia a dat prin Ștefan una din cele mai mărețe și mai originale figuri omenești, un personaj unic în literatura universală. Drama este expusă cu arta fantastică a lui Shakespeare și cu cea contemplativă a lui Homer. De la Vrancea este primul scriitor eminescian care a pus la contribuție tezaurul formelor, cuvintelor și frazelor create de Eminescu, rămânând totuși în acest tradiționalism pe drumul său propriu. De la Vrancea este maestrul verbului românesc. Imaginile din realitate, pătrunzând în atmosfera sufletească a lui de la Vrangea, se aprind și dobândesc o strălucire mai puternică decât realitatea însăși și puterea lor plastică este evidentă cu deosebire în apus de soare. Actul 2 atinge sublimul de cea mai înaltă calitate. Ștefan cel Mare, în discursul său, este însuși oratorul de la Vrancea, devenit acum poet demiurg. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumen, boier, răzăși și țărani, în câmpul de la direptate și cum vru Moldova... Așa vreau și eu, că vruia un domn drept și n-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții, că vruia un dom treaz și-am vediat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit, că vruia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Dumnezeu. Numele tău, Maria, ta. Așa ai, Maria Nu, nu. Eu am fost biruit la război și la chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân. Nu, nu. O oh, pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Unde sunt părinții voștri? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian, și Stibor, și Cânte, și Dobru, și Juga, și Gangur, și Gotcă, și Mihai Spătarul, și Iliah Urucomisul, și Dashkot Pârcrabul, și Roană și German, și Fiatra Podur? Bodur? Pământ! Și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovii! Cape umeri una Și mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de sabniție și să se ridice împotriva primei de a creștinătății. Le trebuia un om. Era. a fost. acum e bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduilele am căutat să unesc răsăritul. Au făcut cărări pe drumurile pustii oamenii mei și degeaba. În voie, el cu peceți în calapoade, iscălituri fudule și praful sale în Vladislav, un molu, un întristat. Alexandru, un fudul, un iagelon, oslu ca popii de la Roma. Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic, Doamne, tu singur știi ce a fost pe inima mea, că tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, cam am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, o să mă după păcatele mele ci nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la dânci pătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu ia voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Aflăm acum opinia dramaturgului a omului de teatru, Alexandru Davila. Domnul de la Vranța a scris un bas frumos, un basm încântător, într-o limbă bogată, plină de acel farmec al graiului popular, în care sunt așternute vechile cronici, și vechile balade și povestiri spuse la așezătoare și doinele zise prin crânguri. La frumusețea basmului se adaugă puterea adevărului, așa că la interesul faptelor săvârșite se adaugă înflăcărarea simțământului național. Aceste considerațiuni și altele, nu puține asemenea lor, l-au făcut pe criticul Tomescu de la Ramur din Craiova să încerce chiar o sinteză, o critică a criticii. Scrie el, În aprecierea piesei domnului de la Vrancea, s-au mărginit aproape toți criticii noștri să discute dacă e dramă sau nu, dacă e în deplină conformitate cu regulile după care se clădește o dramă, dacă are acțiune, dacă are intrigă, ciocnirile de caractere, înodare, deznodare și mai știu eu ce. Și nu s-a încercat în chip serios să se dezvăluie spiritul acestei piese, să se realizeze frumosul care e turnat în însa să-i pătrundă tainele acestui frumos, să precizeze, adică, elementele de care a legat acest frumos și mijloacele artistice prin care domnul de la Vrancea a izbutit să-l realizeze înaintea noastră. Au fost, totuși, după cum s-a văzut, mulți oameni de cultură, critici, care să-i releve și să-i aprecieze valorile de originalitate. Au fost personalități de prim plan, are spiritualității românești. Ion Luca Caragiale, Nicolae Iorga, Ion Bogdan, Mihail Dragomirescu și alții. A fost propusă pentru premiul Academiei și, după ce academicienii literați s-au eschivat să întocmească raportul de susținere, acest raport a fost întocmit de istoricul Ion Bogdan, om de cultură fin, sensibil, care a relevat esențe, spunând, printre altele, Domnul de la France ne-a dat în drama sau un Ștefan așa cum trebuie să-și îl închipuie și cel mai profund cunoscător al trecutului românesc. Impresia noastră, după ce am ascultat sau am citit drama Domnului de la Vrancea, este că așa a trebuit să fie, așa a trebuit să se poarte, așa a trebuit să vorbească Ștefan în acele împrejurări ale vieții sale în care ne îl înfățișează scriitorul. Al doilea motiv care a făcut succesul piesei Domnului de la Vrancea e limba în care e scrisă. Ea îmbracă gândul românești în cea mai curată, mai limpede și mai duioasă limbă românească. Cu apus de soare, eu am impresia că domnul de la Vrancea a ajuns la cel mai înalt grad de perfecțiune la care talentul domniei sale să înalțe limba noastră. Spectacolul de la premiera din 4 februarie și cele 16 care i-au urmat în stagiune au constituit evenimente memorabile pentru Notara Ștefan, bătrânul Baci al Moldovei Constituie o creație extraordinară, cu deosebire, dragă lui, de vreme ce, peste câțiva ani, când marele actor sărbătorea 50 de ani de activitate scenică, lui Notarai s-a părut că, pentru el, rolul quintesență este Ștefan și l-a prezentat în spectacolul jubiliar din Capitală și într-un glorios turneu prin țară. Creația artistului a fost la înălțimea viziunii grandioase și de profundă umanitate a lui de la Vrancea. Scenic a fost începutul unei îndelungate serii de spectacole în care rolul a fost deținut de notara la Teatrul Național din București și văzut prin turnee în întreaga țară. Apoi, la Naționalul din Capitală, și-a înscris tulburătoarea viziune asupra personajului, George Calboreanu, la rândul unic posibil interpret al lui Ștefan pentru mai multe generații, așa cum fusese notara pentru cei dinainte au susținut rolul cu înțelegere și impresionantă simplitate, Ștefan Braborescu la Cluj, l-au interpretat și alți actori din generațiile anterioare, apoi s-au apropiat de dimensiunile eroului, Vasile Cosma la Naționalul din Craiova și Teofil Vâlcu la Cel din Iași. Prin ei, cei care au fost și care sunt, prin cei ce vor veni spre al renvia pe Ștefan pentru generațiile viitoare, piesa și eroul vor trăi cât va trăi și teatrul românesc, cât va fi vie spiritualitatea națională. Ați ascultat pus de soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea Emisiune de Virgil Brătățeanu Au interpretat George Constantin, Simona Bondoc, Damian Crâșmaru, Corado Negreanu, Constantin Dinulescu, Valeria Ugășanu, Mariana Buruiană, Carmen Petrescu, Ion Pavlescu, Virgil Ogășanu, Matei Gheorghiu, Gheorghe Oancea, Nicolae Iliescu, Radu Panamarenco, Virginia Rogin, Sorin Gheorghiu, Mihai din Vale, Candit Stoica, Radu Stoinescu, Ileana Șerban, Nicolae Crișu, Barbu Ștefănescu de la Vrancha, a fost interpretat de Mircea Albulescu. Ștefan cel Mare a fost interpretat de George Calboreanu, artist al poporului, și Gheorghe Cozovici. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Puican.